Capitolul 16 Cu capul baniță de la piesa lui George Barnwell, mai întâi am fost gata să cred că eu personal aveam un amestec în atacul asupra sorămii. Fiind cea mai apropiată ruda ei și toată lumea știind cât îi eram de eram cel mai în măsură să devin subiectul unei suspiciuni legitime. Însă când a doua zi dimineață, cu capul mai limpede, am început să mă gândesc din nou la acest lucru și am auzit diversi oameni discutând, am reconsiderat totul într-o lumină logică. Joe fusese la The Three Jolly Bargemen și-și fumase pipa pe la ora opt și un sfert până pe la zece fără un sfert. Câte vreme fusese acolo, o mea în pragul și de la bucătărie îi urase noapte bună unui consătean care se întorcea acasă. Omul nu putea să spună cu precizie când o văzuse, ba chiar se zăpăcise de tot când a să-și amintească. Singurul lucru pe care îl afirmase fusese că probabil era înainte de ora nouă. Când Joe s-a întors acasă, la zece fără cinci, a găsit o trântită la podea și a chemat imediat ajutoare. Focul nu era stins și nici fitilul foarte lung. Totuși cineva suflase în lumânare. Din casă nu dispăruse nimic. În afară de lumânarea stinsă, care era așezată pe masa dintre ușă și sora mea și care se afla în spatele ei când fusese lovită lângă cămin, nimic nu era mișcat în bucătărie, cu excepția deranjului provocat de trupul sângerând în prăbușire. Exista însă o dovadă incontestabilă la locul faptei. Fusese lovită cu ceva bond și greu, în ceafă și în șira spinării. După ce îi se administraseră loviturile și căzuse, un obiect greu fusese aruncat în ea cu putere, iar lângă ea, jos, când Joe o ridicase, găsise o cătușă de ognaș tăiată cu pila. După ce Joe examină cătușa cu ochiul de meșter fierar, declară că fusese tăiată de perechia ei cu mult timp în urmă. Zvonul ajunsese până la vasul închisoare și de acolo sosiseră să câțiva să verifice cătușa, luând în calcul și părerea lui Joe. Nu se aventurară să afirme când fusese cătușa luată de pe vas, căci de acolo era cu siguranță, însă susțineau că nu aparținea niciunuia dintre cei care evadaseră în seara aceea. Mai mult, unul dintre cei doi evadați fusese prins înainte de a reuși să-și scoată cătușele. Cum eu știam și alte lucruri, mi-am format părerea mea personală. Eram convins că fierul era al ognașului meu. Auzisem cum îl pilea acolo în mlaștini. După mine, unul din ceilalți ognași o găsise și o întrebuințase pentru acea faptă crâncenă, sau poate Orlic, sau omul cel ciudat care mi-arătase pila la cârciumă. Acum că veni vorba, Orlic se dusese în oraș exact cum ne povestise, când îl găsirăm la barieră. Fusese văzut acolo toată seara, intrase în diverse cârciumi și băuse cu tot felul de persoane, după care se întorsese acasă împreună cu mine și domnul Opsăl. Asupra lui nu plana altă învinuire decât că se certase cu sora mea, numai că ea se sfădea cu toată lumea, nu numai cu el. Cât privește omul cel ciudat, dacă se înapoiase după cele două bagnote, n-avea cum să aibă loc vreo discuție în contradictoriu, pentru că sora mea era cât se poate de dispusă să îi le înapoieze. În plus, nu avusese când să aibă loc vreo ceartă. Atacatorul intrase atât de brusc și pe nesimțite că sora mea se prăbușise până să apuce să se uite în spate. Gândul că eu lăsasem la îndemână arma, oricât de neintenționat, era îngrozitor, deși nu aveam ce face. Am trecut prin chinuri nespuse, judecând problema de la cap la coadă și de la coadă la cap. Dacă să dezvălui până la urmă taina copilăriei mele și să-i spun lui Joe tot... Luni întregi după aceea hotăram zilnic că totuși nu trebuie spus nimic, ca a doua zi o iau iar de la capăt cu alte argumente. În cele din urma am ajuns la următoarea concluzie. Taina era atât de veche și crescuse în mine ca o parte a ființei mele încât nu puteam să o smulg de acolo. Pe lângă groaza că secretul meu provocase o asemenea nenorocire, care l-ar fi îndepărtat pe Joe de mine pentru totdeauna, mă mai tortura și spaima că s-ar fi putut să nu mă creadă, pentru că ar fi asemuit-o cu minciuna gogonată pe care i debitasem despre dulăii, imaginari și cotletele de vițel. Cu toate astea mă luptam în sinea mea, fără-ndoială, căci oare nu pendulam între bine și rău acum că se săvârșise fapta? Eram hotărât ca dacă s-ar fi ivit ocazia să fac destăinuiri complete și să pot ajuta astfel la descoperirea făptașului. Polițiștii și detectivii din Londra, fiindcă astea se întâmplau la vremea când dispăruseră vestoanele roșii de comisari, s-au învârtit pe lângă casă vreo două săptămâni, ocupându-se cu tot ceea ce auzisem sau citisem că fac autoritățile în asemenea cazuri. Au ridicat câțiva oameni care erau evident nevinovați și și-au bătut capul cu niște idei total greșite. Au încercat să adapteze împrejurările ideilor lor în loc să încerce să extragă idei din împrejurări. Au zăbovit pe lângă ușile cârciumii Three Jolly Bargemen cu niște priviri tot cunoscătoare și rezervate, care umplură tot ținutul de admirație. Aveau un fel misterios de așa și apuca paharul cu băutură, la fel cum apucau și răufăcătorii dar poate nu chiar la fel, pentru că pe ei nu-i prea apucau. Soră mea a rămas țintuită în pat multă vreme, chiar și după ce și-au luat tălpășița aceste puteri constituționale. Nu vedea bine, adică vedea lucrurile dublu și se întindea după ce și pahare imaginare. Nici cu auzul nu stătea mai bine, la fel și cu memoria, iar de vorbit bălmăja cuvinte de neînțeles. Când în cele din urmă și-a revenit într atât încât să poată fi ajutată să coboare, încă mai era nevoie să țină alături tăblița și creta, ca să poată scrie ce nu era în stare să spună prin vorbe. Dar cum n-avea habar de ortografie, ca să nu mai spun că nici cu caligrafia nu stătea bine deloc, iar Joe habar n-avea de citit, se iscau niște complicații extraordinare pe care eram chemat veșnic să le rezolv. Faptul că îi se dădea farfurie în loc de doctorie, blană în loc de slană sau carte în loc de lapte, era unele dintre cele mai nevinovate greșeli și mi-aparțineau mie exclusiv. Cu toate acestea, firea îi se îmbunătățise considerabil și devenise răbdătoare. Cu timpul, tremurul nesigur al mâinilor și picioarelor deveni o stare generală, iar după aceea, la intervale de două-trei luni, obișnuia să se apuce cu mâinile de cap și vreme de o săptămână să rămână cu mintea dusă și întunecată. N-am reușit să-i găsim pe cineva potrivit care să o îngrijească, până când nu se petrecu o întâmplare care ne veni în ajutor. Mătușa domnului Wopsel lua definitiv calea spre care se îndrepta de mult și astfel Biddy deveni un alt membru al casei noastre. Cam la o lună după ce soră mea așfăcut făcut din nou apariția în bucătărie, sosi și Biddy la noi, cu o lădiță pictată în care se afla toată averea ei. Deveni de-a dreptul o binecuvântare pentru gospodăria noastră, mai presus de toate o binecuvântare pentru Joe căci bietul și dragul de el era cu totul răvășit, privind-o într-una pe pava de nevastăsa sa. Se mai întorcea către mine și îmi spunea, în timp ce ochii de un albastru spălăcit îi jucau un lacrimi. Ce mai femeie ca Bradu era odată, Pip! Bidi s-a descurcat grozav de bine cu sora mea de la bun început, parcă o cunoștea de o viață, așa că Joe putu și el să se bucure puțin de tihnă și să mai treacă din când în când pe la crâjmă, ceea ce-i prii simțitor. În felul lor caracteristic, polițiștii îl bănuiseră și pe sărmanul Joe, cu toate că el habar n -avusese. Ba, unul dintre ei chiar se destăinui cuiva că îl considera a fi una din mințile cele mai viclene pe care le întâlnise vreodată. Prima izbândă a lui Bidi în noua sa de a fost să rezolve o problemă care pe mine mă zăpăcise cu totul. Mă străduisem din răzputeri să o înțeleg, însă fără succes. Problema era următoarea. Sora mea desena pe tăbliță în continuu o literă care arăta ca un fel de T, după care ne atrăgea atenția asupra ei, ca și cum dorea să ne spună neapărat ceva. Am încercat în zadar să rezolv problema, aducând tot ce începea cu litera T, de la toc la tavă și terci. În cele din urmă mi-a trecut prin cap că desenul arăta ca un ciocan și după ce am răgnit cuvântul ciocan în urechea ei, sora mea a început să ciocănească pe masă, aprobând ideea la care i-am adus pe rând toate ciocanele noastre, însă tot degeaba. Gândul m-a dus înapoi la o cârjă, fiindcă avea o formă asemănătoare. Am împrumutat una din sat și, plin de nădejdi, i-am adus-o. Dar când i-am arătat-o, a început să clatine din cap cu atâta putere încât ne-a fost teamă că din pricina slăbiciunii și a stării confuze în care se afla să nu care cumva să-și scrântească gâtul. Când sora mea a văzut că Bidi o pricepea repede, semnul acela misterios își făcu din nou apariția pe tăbliță. Bidi l-a privit gânditoare, a ascultat explicațiile mele, s-a uitat gânditoare la sora mea, apoi la Joe, care era întotdeauna reprezentat pe tăbliță prin inițiala numelui, și a dat fuga la fierărie, urmată de Joe și de mine. Bineînțeles! strigă Bidi, radind de bucurie! Nu vă dați seama! El e! Orlic, fără îndoială! Sora mea nu mai era în stare să-și aducă aminte numele lui și atunci îl înfățișa printr-un ciocan. I-am spus de cel chema în bucătărie și el și-a pus încet ciocanul jos și-a șters nădușala de pe frunte cu dosul mâinii, s-a mai șters odată pe șorți și a ieșit din fierărie cu mersul lui legănat și cu genunchi îndoiți, mers de pușlama pe care o remarcai dintr-o mie. Mărturisesc că mă așteptam ca sora mea să-l dea cumva de gol și am fost nemulțumit de rezultat. Ea însă nu mai știa ce să facă ca să-i mai fie pe plac. Părea parcă încântată că în sfârșit îi adusesem și ne făcusem cum că ar vrea să-i dea ceva de băut. Îi urmărea chipul de parcă vroia să fie sigură că e mulțumit. Încerca tot ce îi stătea în putință să-i intre în voie și în toată purtarea ei avea un aer umil, ca un copil care se supune unui stăpân aspru. De atunci, aproape că nu trecea o zi fără ca sora mea să nu deseneze ciocanul pe tăbliță, și fără ca Orlik să nu intre legănându-se în și să stea nedumerit în fața ei, de parcă nici el nu pricepea mai mult ca mine ce se întâmpla.